بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل امیدن ناس ان العاملہ پیل نصوص و بوجوه نوخر یہ فاسدت انہا لہا مخیر دیست دلال سلور طریقی زیگر شو ہے عبارت النس اشارت دا متبردي دی دا نس نا پدر ترکو گا انہ مسئلہ ثابت دا دا احناف ونزبانی وجوه معتبر دی دا استدلال دی خباز ترک دا سیدی چید احناف ونزبانی وجوه معتبر پا استدلال کی ند نو بی بیا مخنات په خپل کتابونو کې دا به نو کې د پر ذکر کړي چې دا اوج نه ت벌ونی کړي باندې استلاله کوي باندې مسله ثابته او درسته نه دي بیا په ټوله مقدمه ځان کوې چې ام وسلیاندا صاحب شوافه ونا اغه بیان ورکړي اغه لفظ دې په حکم باندې دلالت کوي اجاز حکم دلالت که اینو محل دا نوتا که که دی الفازو بانده دلالت که یو معنی منتوکی دار ده دی منتوکی الفازو دار یو آغا دا یو حکم دی و آغا مانانه دا چه دلالت که اگه دا کدری والا کسم شو دا کدری والا معانی شو دا غدری والا حکامات شو کم چه عبارتو نسته اشارتو نسته اکتزاو نسته بلدا دې چې لفظ په دلالت کوي دلالت د لفظ د لفظ شپه معنا په حکم معنی په محل د نقطه دال فاز ومنتو کو دلالتې نشته هغه مفهوم دی کی اته زه مفهوم مفهوم یعنی د لفظ د فهم ترشه لفظ په دلالت نکوي فهمته نه ځهنه نه د کماله فهمي اگر د لفظ په دلالت نکوي لفظ په دلالت کې نورنده سړي دي مفهوم ديږي ورته مفهوم هغه بیا د ځونکو پرکوږي په دوه قسمه د منټوک سره د نړی د نړۍ کې لگا سره او ټکراو مفهوم موافقت و چې د منټوک سره موافقه د استاذین او چه لفظ نستا کم معنا په فهمی آره مانا او کم چې ده لفظ نا فهمی گی آئی کسی تا عارض نشتا دیتا مقفوم موافقات بیدار زمون پر نزبانی موطبار دیتا کتا دلوات النسوی نکی او یو مقفوم مخالف چې چه منطوب کم معنی دا اغییو او چې دا زهن بیدتا فهمی آره بل سوی او درم موطبار دا او پر بیا دا هنا په بنسبانند دا معتبر د شاپ پهنسبانې موتبر دی او مفوم مخال تپ کور کې په بل قسممونوبانند که مفهوم محخالب د عا نهفهممیږ مفهوم العالم وي که د لقب نهفهممیږ مفوم لقب د ش و ق معه تعمیږ دته مفوم شئ که د وسط نه پهمیږ نهته مفوم د ووس او ماستا د شرط او معنا چې لکه و سور چدا شرط نہیں مفهوم دا حکم نہیں استاد انتدا علی نه ته مفهوم شرط و چې عرب نه مفهوم العرب و دی مفهوم لقب ها ته یو تاسو کول کوو جناب تعلیل بالنسبه په بلک اقسام باندې نه نو ار اقسام دې ذکر کړي چې د کم مفہومات چې کم مخالف د منطقات د اجازه منو په چې د نسبه ثابت دی زمو په نسبت باندې مونږ منو لکه پردلا کیو چې استاد زین ته کومه فهمای او کومه فهمي نو داخلون پرې ځ باندې متابارو دا, دا خبره دا تفصیل شي لکه د لائقې په معنا باندې یو خپل معنا منته کید یو مفهوم دی منته کید رېق شامله هغه پرسته شرطونه سم پېټه راوņas چې کوم استاد یې فهمي نو د منتهک سره موافقه مفهم د منتهک سره موافقه ته د راتمس مو تبرق د دې نه علاوه چې د منتهک سره موافق نه لري ناقید مفهوم مخالفت اما مفهوم مخاليف بختل کورکه په بلاکسمه اې د کوم شی نه په میګي قانون او تاقام مفهوم لا اعلم مفهوم اللقب مفهوم الشر مفهوم الوسب لازم پټیز مو ተبرنه بیا دلیل لپاره زمون دلیل یو خبره دغه چې زمون دلیل دلیل د دی او دا اغه دلیل دی لپاره څه دی یو خبره دغه د بلا وردا یو خبره ده قابل غور ده چې د کښ خپل کې درالو باندې رد او یو بل باندې دلال تشکیلاي تفصیل مطلوب ده او ما خبردارانه چې آیا دغه اقسام معتبر او غیر متبر شته او کوم معتبر نستونه ده خبر او بلم لمزه رحمت الله اعظم راتب ذکر کړی دی به په اغي کې داتک اس مداري دي چې وي ده د احناف په مناسب معتبر دا اتفاقی دي خبر همزه دراله مثلا په بیزو کې د زکات ته په دوه د احادیث دغه راپیشکړي چې دی دی زاینو کې د اتفاقی تور متبرده او دێکی د شوابه باندې متبرده نه باندې متبره را دي هغه کې د ټول کې اتم تفصيل په ټول کتابونه کې دغه چې کوم د اصول کتاب ده نو هغه سره دغه تقسیم کړی نو چې سره تقسیم کړي نه او ګټکه زویو تم غوړندنه خپل <سؤال> مسله په مؤکد چيلي منټوق د منطوب مسله راځي چې کومه چې د دین او علاوه متبرره غیر پر زمونځه نه تللی غیر پر زمونځه تللی دلته دغه موږ د خلک نس منو او نو چې دالو مفهمات مونږ نه منو نو هغه به په دې پاتېږي دا واتې اتې پکیږي زولې تکایې اختلاف پر زولې یو خدای خبر شته چذل <سؤال> کې ټکستيليشت دا دلته کې تفصیلات ځکه نشي صرف حوالہ سره پر کا بي له ګوره نکته شي دغه خبره هغه د تلای له دغه خبره سره د تلای نه هغه وی چې کچربل فرز مفهوم مخالف متبر رسول الله محمد د الله سره صلی او اوس دغه په متا باندې د واره ګروپويته مفهوم ما فهمیا مو د متا باندې او په متا باندې کټټه مفهوم مخالفت من وځه محمد د الله رسول له نه لری کف کومل لغه ای ساره راغله نه سره وسه کومل لغه دا باندې د الله رسول نه وکړ چدې عالم باندې دا خپلګې تاسیس به شي نه درته په دې باندې دا خپلګم ندې سرخاسته چې دا عالمي دا خپلګم به نه وي خو به مطلب تاسو چې عيسو عليه السلام د الله رسول ندې یا نوو بالله من کفر لازمي هغه راځي دراځي تر پوره د حضرت الله دا یو باندې پیش کړي به ما مزید مطلب تفصیل کړي دا تقسیم تا متات شولې او یوازې راکې چمو او اعتبار نه مافه مو حریف له اعتبار نشته ده تر شاعت په دې باندې اعتبار نشته ده نه باندې اعتبار نشته تا تقسيم چې هر کړي انده سي او اته مثالونه راو با سیل چې په حنا په چې مافه مو حریف موتبره نه تي معامله له سلام ده نو لږه بل عالم کې له بها مسر رسول الله دا چې تقسيم د متشابهه ده زينه نو دغه نفر دا دایدلې پیش کول شي د څنور دلیرو نه راولایې ته نور علی او ورته حکم چاغه علم لري کېږي نو ورته حکم تخصیص به شي کوي د علم ایدا حکم وای دا علم لري کوي دا قبل د حکم لار قومه بازه کې کوپر راځي بازه کې پسې راځي خبره ده مطلب دا چې مخون مخالف له اعتبار نشته اغه ته باندې ګورې نس کې محمد د الله رسول بس ایصال ایتنام رسول دې کنه او بل نستغفر احناف او بل نستونه سکے ثابته د دې نس دا سا بيتيږي چې علي سلام الله علیه رسول الله دې سا بيتيږي چې علي سلام الله علیه رسول الله دې اصلا خود خبره را چې دې نس کې د خبره را بل د دې دلیل له نورو کې د نور چې بل مسله علی مفهم چې تا کم ځای نه راستې هغه لپاره بزال د دلیل ګور اولی له الټکې دا د غیر پر دلیل نه ګرځي دا تا کې باندې لایو نه کوي دا حنا په پر یو بل مېوم په شکول شام کتابونو توزیته بیا تا غیر باندې مرت کړم قابلیت دک په سعید الله كله دلیل چې بس بل کس کې کوم مسله ده په دا الف دا, دا لا پی کی چې کوم مفهوم د ذهن د ناراست دی صحیح نه هغه د دې سره سرور کار نشته نه په لکه اثباته د یاد کې نه کړم دا رات کوي باز په پردا دلیل ولې شوا په در دلیل چې لکه په مونږ باندې تراس ده چې د دین سره محمد رسول الله دلیل پردا حکم دې سره خاص نه کی نو د دې داغه بل کرم ساتي چې د 1 مثال به 1 مثال دا حکم په د دې سره خاص نګي مثلا بل ایبل په من ال ایبل شاته نشه مثلا دا ته د دې سره خاص نګي نو د دې ذکر کول او استفادہ رامل امه رحنا په طرفه ځدا جواب ورکړئ چې اره ذکر شی او حکم ذکر شی نو د دې کې د مجتهد اجتهاد ته لري وسو چې حکم د ایبل لپاره چدا هم عمر په موو غارته چدا حرام ذکر شو عمر ته په دې کیسو جگوس ته دې کې خدای نش ته دې لپاره <سؤال> حکم دې لپاره دې لپاره ذکر شو اوس د په لپاره د علم ذکر شي هغه سره دا حکم بوي او کړی الٹا حکم بوي دا هم باندې نش کیشته متقد دلیل کمزور نه بره پره د دلیل شو یو دا دلیل شو خدای نه په صحیح خبره او صحیح مسلک اومد کړی چې په نس کې کومه مسله ذکر شو هغه باندې عدالت اثباتن کوي ودکه به ستاتره نو کنه پېټکي نه پېټ وړو پاتيش ور د دین علاوه نو پغې بننه د لارې اثباته کوي نو نه پېټکي له هغه موږ هغه اعتبار نه ورکو کده مفهوم له اعتبار ورکوم داب ورکوم د بل دليله دروځنه خبرونه او پاتيش په دای په ونګا داسې قسمه اشکارات چې او لته حکم هغه سې کوم نه حکم د زړه ته مګر ته یاری د دې سره کار نشته دا د دې ځنګ جواب نه نشته دا خبره ده دلسنا علاجه کم حکم د تلیره پر بل د دې دي کړي دې دایریک دایریک په ول باندې دي چې په کوپرته مناسب په دا احناف او اسانا که کفر لازمیږي شته نه دي لازمیږي دا دې سره سرسکاره نشته بل مسله ګورو که کفر دې لازمیږي لازمیږي که نه لازمیږي نه لازمیږي دا احناف او مسلک دکړه شته شوافه مسلک او دا کدلای شو دلای مثالونه شو داحنا کو فلا څه دلیل ځ체 مفهوم له اعتبار نشته او دا غیپو نیز باندې بیا تفصیلی ما مزل نه فوټلځه کړ چې کوم ځکه کوفر راځي تا مفهومه اينالي اس کا تبدیل کړي جمله کې مفهوم والی محمد رسول الله چې دا رسول الله کوم وی او چې داني نه ونی حکومت نه بیا کوم لازمي دا څه غیپې په کيزه مفهوم نشته او ټول په نیز باندې چې دا لم شو تاسیک اسونه بیا شمار کړی دي نو بهر حال اغريم ارزه کې نامعتبره امونږ دی اغريم زرزه کې معتبره او به زکه نامعتبره امونږ مطلقاً نامعتبرو موږ هی مفهومه او مسالې ته پر مستقلی دلیل پکاردلینده روندې اږي کې حواله نو دی ومنه ما قال بعضهم ان التأسيس تأسيس على شيء بسم الله عالم تانسکو پيوشي باندې بسم الله عالم سره او خوکم دې په لګه دا هغه مثال درم چې د ک علم تا ذکر کو په دې باندې حکم لګون مطلب دا دی چې دا حکم د دې علم سره خاص دی علم ذکر شي چې کله د علم لوري شي نو حکم مبياس شي لوري الماء من الماء الماء من او بده ابو له دی یو ابو نه مراد یو ابو دی دبل ابو نه مراد مراد د دی د امبل او بجی دی نه دا څه وجنه دی اوه په نوې یو کال باندې مثلا مثلا کو او به یو کو بدن نزول یو بو او به بار نازل کړی نو په دې باندې اوس نشته اللهمن ما چې ما وین تو وین ال ما ذکر شلو څ دې باندې صحیح شه نو چې ال ما اوس چې کله سره سم غو سره ملګرا اره ما د هکوم لګېدلای یا علم مونغو وای دیکه د دې ذکر نشته چې د ایکسال د جواب سره ځای وکړه نه نه د عقیده لپاره اصل کې هغه د دا یو هغه یو حکمنده ابل څه درتل هغه حکم د معنی دی یو حکمن حقیقته ظاهر یو حکمنه ظاهر ظاهر شی جدا مظاهر شو حقیقته او جدا د ظهور شو بیا خروج شو بیا ظاهر شو دا, دا, دا, دا, دا, اغا... دا حکمنده ارزان لمساله ده اوطاشوا ده حديث کی چراغلی مګوی دک حدیث دوار ته شامل الماء منم او مرکو دغه اسم ده ده حدیث کې دا ذکر نشته چې په انسان باندې وزل شته او په انسان باندې وزل نشته جمیع اتصالات یو کې ملي پلان استعراکی ورستیزم ده طرفا بلکې استعرافی ملي پلان استعراکی ټول عمل د شباب د منادرج دا مخصوص لعمل صحیح شه ودا دکد معنا د وژنې پاتشوه اکسال باندې شتاو کني شته د پرزانه لیلې دا د پرزانه او هم د دینه ثابتو موږ منل ما ما لا عمل جدي دغه ما دي وایې که هکليタニ کو پاتشوه دي کې دا ذکر د دینه د عملو توجنه لپاره دا د اکسال زره برابر تذکرہ نیسته دا غیره پرزاند د دلیل دی او زمون دا غیره پر دلیل دته دی چې یو د مناخو شوکمن دی او حقیقتاه خبرم زه دراغم او نو دا غیره پر مثال دی او دک ته دو طرف جواب دی او د اغه دک په مساله را وصل د مناره باندې جهاز په اکسال باندې دا ای پنځ باندې دک په مساله شو د کومو مخالف دی دلیل شو زمون پنځ باندې دک په شو په ډول باند. او باندې او د دلیل هم دک حدیث شو دک شو عموم شو پاتې زمون جواب مو واي دکې د اکسال ذکر نشته دکې د اکسال ذکر نشته له هغه ځاګه لپاره ځن حکم ثابتون اعدادي حدیث نه شي کولای نو او څردا ها مې مها بعضې د وجوه نه مها قال بعضو چې بعضو ویل او من الناس بعضې د حل کنه مناسب دي عمل چې استدلال کوي په نصوصه په نصوصه کې وجوه نه خر په نورو سره هي پاسه نه نه زموږ بنزمانه پاسره من ها بعضې د وجوه نه چې بعضو ویل ان الله شکی رحمت الله لا واضح نمادرس انما التنسيص على الشيء نسكن اسم عنك لتقدم عالم لها عام باسمه العالم باسم علمه داغه بن يا طلبو داغه بن يجب دا التخصيص و ثابتي يجب ثابتي لكل شيء ثابتي التخصيص تخصيص ده حكم ده ذكر على مثلا تخصيص ده حكم ده ذكر لك بسر ونفي الحكم او ثابتي نفي ده حكم اما على ما اعادهما تم اعادهما لحاظة عبوذة بعد ماناية فراغوصل ثابت شو بده بلنا من بيشه دیکسال نزي شو ونفيا او نفيا الحكم ثابت اي نفيا الحكم دار تخصيص مانا ته يوجب التخصيص ونفيا الحكم او ثابت اي نفيا الحكم عما عادهو اللعود دك مذكور عالمنا چه مذكور عالم نهي دائه فراغو ده دا دا حكم نهي وهذا فاسد او ده فاسد ده احناب منزبانه لأن النساء ذكر نسل لم يتناولهو دك ما وراد نس ت نده المع <سؤال> ده هو المنی تشامل شو المعو من الم او بیدان یادو سادق ورسن استعجی انکتا مبتدار خبر بارا که دارشی شو مبتدار بذکر کولی شو حکم ببی لکولی شو یا والن ده پارا حکم ثابتو کرا حکم مبتداری او که خبر ایده لازمی المع ده غسل تکی مبتداری اور من المع ده بل جار مجلو متعلق خبر ده خبری و متعلق خدا الماء الغسل دا مبتدا دے چاره طرح د دې حکم دے چاره طرح ثابت کړي معنی یې اعتبار سره مبتدا خبرتونه وایي منه الماء پارس د دې لپاره اورنګا کرا ندیوی چې دا اوس انده کنه مسره خاصه لہذا کدا منی له غسل ششد لږه موږ وینې د تاریخ واستې په دې اد کې د دې لپاره ثابت به پدې یو څلجن مسئله ده اغه لپاره دا هغه ځان لدکه د شمول منی په دغه قسمه دا هغه ځان لدلیل دی چې عموم نه خبره ثابت دی یا داغه په منطله له مشترک شربته دلینه غیر په عموده علمو ځان نشته ولی کدا دې سر خاص کنه په حاجی باندې راضي کو نه راضي تنافسي خسبه نو وصل راضي کو نه راضي او استنا به ډېر باندې راضي کو نه او خو په دې بسرې باندې راضي کو نه راضي نمغه د دیواله غوسل د دیو غوسره دیواله دیواله غوسل د نور دا غسل دی ذکر دوه افراد د غسل د مناجی دی هغه د مناسر خاص دی د او د نور غسل او په ټوله کې راچو وادات او ظلم غسل سره د دیو دی نه با دینور ته ملامه الان ته دا هم ایمان شبیره مثلث سمه باید مکمل مفهوم نه مانی ورنه هغه نو شوابد نو لپاره اصلي وي که نه وي خاص مسلې د ثابتولو د اکسان سال لپاره هغه دي چې مفقو مخالف دی ناوي مکمل مفقو مخالب کړي ده په کارځای نه سوي انکار کوي ورته چې اغه یو نفيخه بعضی بعض چې موتبره یو بعضی کې نه موتبره نه لان النص ذكر مس لم يتناوله بمعورات شامل لدي علم على نور علامه شامل لدي لحاجتش النص ده علم حكم لا لا نو اغيركوا انت ضمن جواب حتى كذا كما لان النص منوي لم يتناوله مفهوم تشامل ندي. هو ضمن مفهوم السداه كراجي كده لان النص ذكر منصوص حكم لم يتناول دي دي مفهوم تشامله لدي ما ورد نارينو. فكيف يجيب الحكمة؟ سنبقى دي ما وراء نور علمنا ألاوة نور أقاضي باني يجيب الحكمة ثابتة بحكمة نابياً يابطوري نبي أو إثباتاً يابطوري نابطوري إثبات حكم سامطولي شيء نابطوري شي نابطوري أيضي ونافسي كنبطور إثبات نابطوري نبي إكسال كنبطور إثبات نبطوري نابطوري داماني نروس الاشتدا خبره للترالة فاتش وحايزي ونافسي أو دكارنجي استمنا بالي دا تول جدید اپارانور غلالی پاڑی مسکی علماء میں علماء کینے اس باتن زکر شانا مکیا